Sammboi ah, ah, ah, ah. Més de quaranta anys amb tú. Boas tardes, señoras e señores, aquí tedes Radio San Boi desde 89.4 da FM. Señan vostedes benvidos a este programa de radio en lingua galega aquí en galegos no vais de Radio San Boi, aquí como bendición, pois en San Boi non podía ser de outro xeito. E <ríe> entón pois, vamos a presentar o equipo que temos como cada xoves ali nas vías de Soto somos a Fernando, moi boa tardes Fernando e comeu carón Xulio Cauxil, hoxe toca a esquerda, eh? Bueno. <ríe> Perdón muy... por cousas políticas. Moi boas tardes, queridos aintes, benvidos a este programa Galegos Novaix. Hoxe, grande felicitación e celebración que... Sí. Non sei se si xa tomaron o caldo de gloria, pero... A verdade eu, sí. Que, card... A verdade é que hoxe é o Día de Rosalía e... É... Vámoslo a celebrar moi ben, moi isto. Pois como para encetar un programa que mejor que ya Fernando Porelí nos tengan preparado algo de música y vamos a comentar Dario Play, Fernando A continuación tenemos a intervención de Óscar Bueno, pois pues agora vamos a poñer pois pues, outro anaquinho tamén, que tamén vai a ver música eh, Pero, como eh, pois pues, vai intervenir o noso o noso amigo Oscar de Souto, de Souto que nos vai a declamar pois pues, cunha poesía así que poñemos saludo, esa poesía diante Son Oscar de Souto dende o programa Faros para chegar a vós con poesía galega ceibe, poesía da de verdade da dos poetas do pobo no idioma do pobo para que a poesía en galego chegue a través das ondas das radios eh, poidades escoitar poemas do presente dos poetas vivos eh, fusionado sempre con música de fondo agradable grazas por escoitarnos e eh, por estar Rosiña da Silveira, que solitaria e triste estabas na tua longa espera dun príncipe azul imaginado E olleite camiñando pola ribeira co teu sorriso prendido nos ollos. E cupido tirou a dar con toda a ansia posible. E eras ti. Coas túas catorce estrelas de orión tatuadas na pel, como se Deus bromeando, dixera. Ves, paspan, aquí a tes, humilde la breja berjantiñana, morena moreniña. É doce como a mel das flores todas dos meus prados. Rosiña solitaria da Silveira fem, Fermosa e tenra Miña nena das Isargas Princesa desa historia Que se coce al lume lento nestes novos días Que son presente todo tempo E cada estrela da tua pel Que xa é ceo todo día E toda noite Nos meus días e nas miñas noites Ti, meu firmamento Ceo e pel que vican os bicos de Ramón real, que xa non é soñado, xa non finxen os versos do fingidor de poemas finxidos, xa non finxen. A princesa do conto sem princesa era unha rosa solitaria esquencida na silveira. Pasaba o mundo enteiro de par de ti e ninguén te valía e nada querías, e nada buscabas, e nada tiñas era un 37 medio O teu zapato de cristal Miña rosa roxinha, meu amor E virxe do carme Cando aínda lle rezaba as virxes e os santos E sería Dios que se apenou de min E cecais entre risas diría Cantas veces pasaches por diante dela Buscar robalizas a punta narija E a varizo E asisarjas Burra bella E ali estaba Sosiña, e non aviches, paspan, estaba ali A túa rosa solitaria da silveira, morena, moreniña Coas súas catorce estrelas de orión tatuadas xa de serie Nesa pel tan mariñeira, pardo arjazo, jolfe Sirena das isarjas, morena, moreniña Xa non finxe o fingidor Co seus poemas rachados de amor Ardendo na lareira Todos xuntos na morea Xirando as charamuscas Polo cúmio da chimenea Rumbo norte Rumbo as isargas Miña rosa da silveira Solitaria Canto te quero, moreniña Nesta terra que fai testamento que a collos lamentos se anima a olvidar infectada de sangue usureiro caciques modernos mecenas do mal vivo dentro dun monte de area tinguido de brea que non limpa o mal que esperan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 o y tomáis negro que esqueció de estero yo medo al otar cando as manos se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir as penuri Ainda seguimos aquí Bueno, como parece... xe o día de Rosalía Tanto hmm. realidad... nos a falar un pouquinho dela O día de Rosalía de Castro, sí Parece ser que As pues, <risos> institucións galegas Concretamente a Xunta de Galicia e eh, Moitas institucións ben selladas autora deciden cambiar a efeméride tra a aparición de nova documentación uh -huh. que desvela a súa data real de nascimento. Pois, por lo tanto, este día 23 de febreiro, pois, parece ser que, que mm, se considera como... Día, día de Rosalía. Día de Rosalía de Castro. Investigadora Sagrario Avelleira documenta datos ata o de agora descoñecidos sobre Rosalía e Murguía nunha publicación que contou co apoio da, do goberno galego, non? Sí. O secretario xeral de Política Lingüística Valentín García participou precisamente nunha xuntanza que a Fundación Rosalía de Castro convocou para mudar a data da celebración do Día da Poetisa Cada ano, como ti sabes e eh, co caldo de gloria, oh, nonbre, que é unha poesía que un, un día para celebrar, que ademais precisamente moitos establecementos de Padrón e eh, dos arredores, sí, sí. tamén de Santiago de Compostela, celebraron pois pues, eso, eh, o caldo o ofrecen, caldo do día de gloria, oferecendo o caldiño, non? Que ademais nesta época, bueno, eh, estima, si é. E apetece, porque porque hoxe concretamente baixaron moitas as temperaturas sí. e alí en Galicia, ainda encima, pois... Ainda po, baixaron máis. Ainda moito máis, porque... É non que se... Que eh... se cheguen ali a Fonsagrada un, ah, un pouco máis arriba que... Tambén, non máis arriba que a Fonsagrada, non... No Cebreiro, digo. Ah, bueno, no Cebreiro, si sí. El ítcheo de, de, de neve <risos> parece ser que hasta 25 centímetros sí, esta noite, eh? Sí, sí, sí. Na... Dixo ali un reporteiro que había máis de 25, así que... Bueno, a verdade que mm, bueno, ese caldo que ademais ela describió de, de moi ben, moi ben nunha das súas intervencións unha sí. das súas poesías creacións poéticas extraordinarias non? Caldo sí, de sí. Gloria de, que, que, que, que, que bueno, que todos os que queiran aprenderlo seguro que poden facelo precisamente eh, eh, meténdose na fundación Rosalía de, Car mm -hmm. Rosalía de Castro que aí teñen pois o poden atopar cun grande sí, eh, sí. cartel eh, eh, si, sí, exactamente ponete, sí. sabes mm. que me gustaría que estuvera ao outro lado ale, do fío telefónico, pero claro, non podido ser mm. Anxongueira ah, claro, hombre que, además, <risas> é que ele ademais una... vive Rosalía si, sí, si, sí, fai unha presentación alguna... miña casinha, meu lar ¿no? sí. de, de verdade que é un, unha una... unha delicia Escoitar a a as a é Disfrutar coa poesía Non solamente de, de Rosalía Sino co, coa misma interpretación del non? Sabes? Sí, sí, sí. El vive ese, ese ambiente sí. se, Ademais Fai unha visita real de um, Por os lugares Emblemáticos onde estivo Rosalía Onde pasou Rosalía Onde uh -huh. eh, viviu Rosalía eh, eh, A cada esquina A cada lugar que, que, que se uh -huh. chega pues, Disfruta como una... Que ti tú veis esa sorte y algún De poder estar sí. con el allí É paseando por sitios de Rosalía. Sí, sí, Xulio, Simón... Fai, fixo unha, unha programación de durante máis dunha hora e media... Jolín... Eh, Esquiniña que chegábamos, esquiriña que se sí, reclamaba sí, sí. o lugar que, sí, que sí. disfrutábamos ali con él. A verdade é que foi unha grande... Eu dixéramos de patrón, Vaya, de patrón conoco que é casa de Rosalía... Eh, os xardíns e todo eso e estuve, estuve a delicia e o honor de poder estar sentado na mesma na mesma mesa de pedra que ela eh, escribía tamén poemas que Aquel barcón que ten Elío despois o un un ten aí dos árboles que sementou, eh, la que preguntou, sí. eh, la concretamente, sí, ¿no? e conservanse peludivinamente. Eh, e eh, tamén o piano que tiñan na tiña sí, na casa que, tamén. por certo, no, ocasión que visitamos precisamente uh -huh. e eh, que fomos eh, a facer aquel paseo lúdico uh -huh. cultural, tamén viña mm, Carmen Penín. E interpretou ali ah, dúas pezas, ¿no? pezas extraordinarias, a verdade é que sí. Eh, a mí o que me hizo gracia foi cando visitando, eh, que era que ela estaba a Masito Beirón, e pois estuve na sorte de poder visitar por dentro isto. E sobre da cama de Rosalía, sempre vi unha rosa, eu pensaba que era de plástico, e dixeronme, non, non, non, cada día lle ponho unha nova. Sí, sí, eh. eh, máis unha cousa extraordinaria, non? Uh -huh. Bueno. Bueno, a, a, a, o que si sí é certo é que o que, o que fixemos unha vez que terminou eh bueno, isto que que, que unha vez que terminou a salutación, ya todos os nosos ointes, uh -huh. o que a peza que puxemos foi a Alborada de Rosalía. Eh. A alborada de Rosalía de Castro está interpretada precisamente aí esa primeiro estaba interpretada por Daniel Bellón. Ten unha ten unha letra, esa alborada ten unha letra e dice... Vai noite vai fuxindo do vento a aurora 20 abrindo co teu rostro que sorrindo a sombra espanta. <risa> eh, <risa> Hai unha interpretación vocal e musical tamén doutra persoa, pero non me acordo ora que, que mm -hmm. quen la interpreta, pero xa buscaremos noutro momento e eh, ofrecerémolla aos nosos ouintes. é tanto que si sí. mm -hmm. eh, e eh, continua a a letra continua. canta Paxariño canta de pon liña en pola que o sol se levanta, polo monte verde polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes é unha canción canta pa alegre, canta, canta porque o millo medre, canta canta, porque a luz te escoite canta, canta, que fuiseu a noite noite escura logo ben, bueno, é Non son un bon cantante, pero a verdade é que esta peza es de, al, alborada de Rosalía é unha alborada moi coñecida por todos os gaiteiros, ah, sí? é moi, inter, moi ben interpretada tamén por eles, que O que queira que se meta na páxina da Fundación Rosalía sí. de Castro, e aí atopará todas as eh, cursos que se poden facer precisamente no día da Rosalía. Sí. Hai unha programación establecida eh, preparada para para celebrar este día. A Coruña tamén celebra este día de, de Rosalía, moi interesante para todos vosotros Todos que queiran pois poden participar eh, aportar a eh, ler tamén a súa eh? a, a súa m, poesía que se titula m, Caldo de Gloria, concretamente que comeza así: miña kasiña meular, cantas onciñas de ouro me vas. Así, ui, e tanto que si, sí? si sí, señor. De Pero padrón, con, o acero. caldo é eh, Con pouquiñas cousas Fais un bon caldo Si, sí, si, sí, é unha cousa extraordinaria eh, <coughs> Continuaba a Rosario Dicindo Vin de Santiago a padrón Cun chover que era rolar Descalciña de pe e pena A perna sin comer Sin nin almorzar Polo camiña topaba ricas cousas que mercar E aunque ganas tiña delas non, non tiña Para as pagar cordas cordas que no pasado leíamos bueno, pues xa leeremos o próximo día seguro que todos vosotros disfrutaredes con ele intentarei poñar o acento e a música temos cun un día comprometer os nosos gaiteiros que veñan a tocar aquí a Alborada tamén vale xa o faremos sí bueno vamos a poñerle outro bocadinho de música que aquí a cinco minutos temos que conectar con temos que conectar con galicio outra vez vale Imos a lao que o noso técnico tenga de música veis Esta que teño a meu lado Cante moito, cante pouco Hai cante moito, cante pouco Esta que teño a meu lado Canta moi ben arreglado Hai canta moi ben arreglado y que cantar regalando cusúa carjata bota floresres botaflores todos querense los seus amores divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta xarada al programa de cinema de Radio Sant Boi Bueno, bajamos un poquillo música Y esta sí. música venos 20 ven, Recibieron nuestro amigo breogan Un gran adegueiro Que está alá por la Riveira Sacra Que tiene un adega que se llama Terra Brava Terra Brava, vale, don sí, Milton, sí. A saudálo, veño Vamos a saudálo, eh, darles buenas tardes Buenas tardes, breogan Buenas tardes a todos Muchísimas Moi, gracias tardes? por atendernos, pues Breogán Venvido sí. <risa> Moita desgracia A ver, o que nos derono, a nos deronos a coñecer esa, esa adega Terra Brava Que ten recoñecido xa Varios, ten recollido Varios premios mm. eh, Precisamente no, no ano 2022, pois pues, tamén Terra Brava sí. eh, Cos seus viños, tanto Mencía como Godello E eh, eh, algún que outro Pois pues, eh, recibiu Premios, algún de ellos me, me, Medalla Douro, non? Sí Sí, pois pues conto, é o sea, unha historia tamén un poquinho non o normal, digamos, porque sí. a dega está no incio, os viñedos están en doade, no sí. preno corazón da Rivira Sáca, ah. nos cañordos iles, Pero a min sempre me chamou moito o meu povo, entonces aquí digo, non vou ter competencia lla bodega Montanouil, que é a única caen todo o concello de Sarria. Sí. Te eh? <risa> eh, levamos aí moito tempo bregando, vamos, de feito eso, o que sí, falar sí, delos sí, eh? premios, pois pues, foi unha guía que fai Luis Padín. Luis Padín, si, eh? si. Sí, un sí. bo amigo meu, Xendías, que Conhecemos, inventou esta sí, sí. denominación de viños desamparados. Sí. A xente como a min que estamos facendo un bo traballo ainda que non teiamos un sello de dunha denominación de orixe, e esa guía de feito pois pues, lle deron o premio Mellor Guía de viñor do Mundo. Uh -huh. Sí, sí, sí, entonces, sí. E entonces pues, pois levamos aí xa unha serie de anos pois pues, pois pues, seguindo un pouquiña nosa línea de facer viños naturais, intentar por pues, deixar o menor dano posible que podamos uh -huh. o tanto viñedo, uh -huh. como ir cambiando o chip da, das mentes de dos que estamos traballando a agricultura, de que hai moitas uh -huh. maneiras de facer traballos bonitos uh -huh. sin moites uh -huh. pues esforzinar tanta tanta recursos. Cousas ben feitas, vamos, Exacto. que é refiro. Que, eh, no. refiro me a, bueno, eu comentaba eso precisamente porque de Padín sabemos que o no 2019 Lagar de Breo recibiu precisamente uh -huh. o, a medalladora de Terra Brava no 2020, o sea que uh -huh, sí. Si non foron os tres viños que facemos sí, o branco sí, sí. non o presentamos a guía. Porque facemos cento Bueno, cento e pico litros, algún ano 300 Estamos para facer un poquinho máis Pero que que nos gusta tanto que non o presentamos Chimpámoslo nos É <risa> <risa> así como se fai, disfrutar <risa> dele <él>, tamén <risa> ¿no? Eso é, es, quero decir, non vai a ser que me reñen os veciños Que perdimos unha botella por mandarlo a un concurso <risa> Exactamente <risa> <risa> <risa> pues, pues, pues, Aproveitamos no, pues, a ocasión gracias. para felicitarte <risa> <yo tamén. risa> es que, Por certo Si alguén quere meterse na página tua Tambén o podes facer para sí. poder mercar Si, si, aí temos algún a nosa tienda ¿no? online que é breogán, bueno, eh, perdón, é primeiro e aí está, pois, pues, un poquiño todo o que estamos facendo, uh -huh. eh, tamén está no noso Instagram, que é breogán adegaterrabrava, e uh -huh. un poquiño eso, que queremos é eh, que siga xende, pois, pues, o proceso, tanto denda vendima, hasta a poda, ou da poda vendima, así uh -huh. queremos que mm, ter a cercanía o máximo que podamos, de feito, un poquiño o baleou nos saídas venos sabemos todos co tempo pa da pandemia sí. si tivemos que reinventarnos todos claro, claro. claro Entonces, todo foi un poquiña maneira de salvar a de salvar o cu, como dicimos aquí en Galicia, sí. de, de o haramos pa diante, metémonos un pouco pedo cañón, os que somos máis reacios, ou nos costou un poquinho máis meternos na, sí. no mundo este das tecnologías, pero a verdade, pues, é unha uh -huh. cousinha que nos valeu a vida a, a muitísimos, a, creo que a nivel de todo, de tendas, claro. Eh, claro, de todo claro. tipo. E no, no. ademais que, bueno, que é que lle ao... non sei de darles unos parabens a esos transportadores o transportistas que hicieron posible que por para cierto, que para que toda la gente pudiera ser sí, atendidas, claro. Sí, Se hai sí, sí, Porque preso... eu teño amigos, eh, pero todo o viño non mo daban bebido eh. que, que, que A festa do chourizo, a festa da empanada, a festa do larcón, a festa dos grelos <risos> Pero ainda así, bueno <risos> o, Non mo daban bebido vale. o sea, Nos lemos na tua página que, que aparecen un viño xoven mencía sí. e un xoven tamén branco o Godello. Pero dous crianzas, un caño e un mencía Pero crianzas mmm, de, de 12 meses ou máis Sí, doce meses. 12 meses. Eh, o, o que fago é, eh, están por pues, doce meses en barrica de roble francés usado. Sí. Mm -hmm. Busco tamén eso, camadeira, simplemente tamén o que faga é eh, dar estructura, piso, eh. viño, micro, xixene, que tampouco xa podere, eh, non nos roube a fruta, a froita sí, máis sí, ben. Sí. E eh. eh, despúis está un ano en botella e logo é cando sacamos o mercado. Ah, moi ben, sí, estupendo. E ah, despúis utilizo, po, que por que vos digo tamén, de estar así fora da ADO, para mí unha variedade que me encanta é eh, o xereto que uh -huh. todo lo tintos que fago elevan ao seu a súa pincelada, digamos, de sí, de querer. Sí. Uh -huh. Ah, moi ben, vale. estudendo. O mm, digamos como un que, non sei sé si se tes por aí o Xastre, que lle hago ao Meu pai, meu tío e meu avó que foron xastres, e hoxe ah. pois solo que da meu tío e é un viño pois que fixen así un pouquiño en honor a todos os xastres do planeta. <risas> Digamos que eran as nosas tiendas eh, que, que bueno, os que nos vestían antes a todo eh, o corpo. Exactamente. é sí, sí. un homenaxe aí para para, para eles. Para todos eles. Moi ben, estupendo. E eh, ese xastre eh, eh, sí. eh, o, o crianza que dis que eh, bueno, que metávamos ah, a. E ese a un mencía, aunque sí, bueno, que pon xastre. É, sí. Eh, sí, sí, sí, sí. Eh, leva mencía Garnacha, que utilizo como conservante natural do viño uh -huh. Xeres e Brancellado, que uh -huh. é outra variedade das máis ancestrais que hai na zona do meu traballo uh -huh. que hai, Digamos que as variedades autóctonas eran o caiño e o Brancellado Pero uh -huh. a Mencía é unha cepa que se aclimatou moi ben, moito máis productiva entonces a xente pois, tirou máis pola Mencía Daxese ben esa crianza logo entón, non? Sí, sí, sí, no, de feito, bueno, quero decir somos unha de que, mira, que levamos moi pouquiño tempo, podo decir que hai 15-20 anos, nadie apostaba por un mencía en barrica, uh -huh. por eso pero quero has... decir o que somos tamén os galegos, beno, sabedes, é de arriesgar pouco a veces, sabes? Eh, bueno, Eche, pero... pues a verdade, o que é avanzar un pouquiño tamén deixase asesorar algo, claro, pues, porque, poder, porque... Que temos os viños por, por que... todo o planeta, é unha pena que, bueno, unha pena, Mm, non hai viño donde eu estou, que empezamos aí nosa, nosa viña, pois pues empezamos no 95 que era todo monte mm, mm. E desbrozamos todo, empezamos a plantar e a aprender como se cuidaba un viñedo que decir que non veño de familia de De, sí, de de, de, de ou bodegueiros eh, daquelas o viño, pois pues, contaban así os técnicos, un poquiño dali non chegaban chegaba ni va abarcar cidade da Coruña e hoxe pues, hai bodegas que están merendo en 30, 40 país. Si, si, si. bodegas que digamos, armar grandes, dignitao a rectoral da man que coñeceré despois todos. Eh, unha bodega grande alí unha bodega que faga 250.000 kilos, que dizer, uh -huh. non podemos comparar con nin Carrioxa, nin con claro. mancha nin con un claro. montón de sitios, son bodegas que sigue sendo unha zona moi familiar, pero bueno a verdade está está collendo o color, quero dizer, uh -huh. o que temos tendo un paraíso que temos, non sei que, coidalo a, a mí é un regalo, vai, traballar non que estou facendo no, Ademais, se si te o faz con cariño, máis ainda Sí. Pois pues os viños teñen que saber un pouco aún, dicen Teñen que levar sí. esa alma O viño está vivo vale. si, si, Ten que saber, de feito, cada vez máis un pouquiño Que aí xa, non sei É o que no, máis nos está fastidiando o tema do tempo sí. claro. por, es, por, eso si que... por eso denominas Por eso denominas sí. Porque eu vexo eh, Ese lugar de breo xa, xa, xa, xa ten algo que ver contigo mesmo ¿no? Lagar, sí, lagar sí. Lagar de breo É lagar eh, Aí está a nosa, digamos, pequena oficina non atendemos as visitas, pois que era un antigo lagar, que eran a ladeira pois 4 ou 5 e esmagaban aí a uva. Mhm. ben, falávamos hai tempo ou tamén temos conexión con outros adegueiros e algún deles sumelierse e tamén grandes bi Non sei si, si, o caso que aman tamén o viño como Roberto Regal, que, que, sí. que coñecerá seguro queto que, que É nos dicía que, que moita xente que decíaN no, o, o viño mencía doo no, so non, non, non, non, non dá para poder mm, facer crianza e tal e resulta que están dando viños de crianza de mecía aí algo excelentes non. Eh, estamos aprendendo un montón, quero decir nun, eh, eu quedo con esa con con, con eso, de feito, uh -huh. que refire un non nos podemos comparar con un Naide. Claro. Uh -huh. Non o nos rincón, é, é o que temos que aprender, a traballar e fixarnos moito no que leva facendo xente moitos uh -huh. anos. Claro, claro. Como en Bordeo, na Rioja, pois pues poñe que nos leva 200 anos de ventaxe. Claro. Sí, pero... nos iremos má lentos, pero o o, o importante é que vayamos pisando seguro, uh -huh. que vayando, que sigamos facendo as cousas como as estamos facendo. Y a la naturaleza muy agradecida en eso. Si lo hacemos bien, la verdad nos va a traer grandes regalos. y, a... uh -huh. o sea, y Tenemos a... un paraíso. Exactamente. que nos toca, ¿no? Sobrecuidarlo. Y de a... no saber que hay un montón de amantes de viño por ahí. Entonces, uh -huh. lo que tenemos es que pues llamarlos, compartir o, nuestros trabajos o... Uh -huh o noso sitio, e un poquiño poquinho é que, que é un regalo, xa digo, está feito dos romanos, e o fixeron pensando en, non en vamos a coller catro colleitas levamos e ali ao César e poñémonos todos como armaracas, non? <risa> no, no? Sino que volveuse todo a monte, destapamos a ladeira, a montaña, o bote todo e esas, jo, esas muras en moitos sitios están intactos, quero dicir, xa claro, fixo con cariño, claro, claro, sí, sí, para claro. que as generacións que veñan disfruten O valoremos o, o covechamos un pouquinho como estamos vendo nós covechamos como un regalo dentro do duro que ven veces como a ladeira supoño que uh, sí, bueno, moita xente que, que nos estará escoitando pois pues eso una, son pendentes dun setenta por cento todo sí. en xocal en terracinhas e si sí. A verdade é que bueno, eh, que é eh, moi difícil de mecanizar. É eh, sí. eh, extraordinario, pero agora vamos a vamos a falar sí. dun banban que parece ser que hai <ríe> hai un, sí. un aparato extraordinario que a, a as persoas que se achegan precisamente a Terra Brava disfrutan con ela porque parece que como se si se abanearan en, en riba mesmo do en, do, sí, do canón pues, do Sil, non? Eh, vese unha cousiña que eu leva. <ríe> a mí me encanta me volar en parapente. Vou empezar por aí logo, val. Vale. vale. Eh, <ríe> Eh, tiene tanto curro en viña, por decirlo así, que todos los meus amigos, vengo, vengo Boar, vengo a Boar, ven, ven y yo damos el olfato, y yo digo, cago, no demos. Sí. Viene eh, un ano medio complicado, eh, un eh, digamos que la sombra que tiene allí en viña, una sombra en viña, sí. no nombre de suyo, suyo, vale un montón, claro. Claro, no hombre, claro. Hombre, eh, hombre, siempre, no también, sé por qué narices me sonaban los teléfono siempre estando ahí debajo, y era por el tema de Boar, y un día me para para Canella y digo, oh vou montar aquí o meu Mata Cusanillos e xa sí. me llevo ao principio o sí. a historia que debe levar 12 anos aí posto uh -huh. e eu sempre vino un encante aí nese sitio e digo, boa, isto vamos, é un sitio, é isto tal igual Despois co tempo, algun ano foi me brúcoleando, digo, que hai que montar algo, pero eu esto comentaba eu á miña ou á amigos, e se siaba sí, como un columpio que vas a montar. Sabes? <A ver. risas> e horror de que cando me di conta empezou a eu deixei subir a xente que iba a facer traballos por pues, de paisaxirmo, de fin de carreira, cando me di conta fixo si se viral. Sí, ah, tanto que, sí, que claro. eh, eh, A historia que eu non sabía o que era eso de face se viral, porque ao final tamén me destrozaron a viña dúas veces ah, que aí, porque, xa me puxe puxeme serio e xusto foi despós da pandemia quero decir que claro, claro. veo todo un pouquiño como un anillo a dedo porque non estábamos vendendo viño e o que fixemos é pues, ordenar a ruta uh -huh. eh, pensar ben o que vamos facer acordonamos toda a zona eh, puxemos carteliños por toda a ladeira que nessa ne, zona caer seto oito variades diferentes eh, eh, digo, fixémolo por o tema cultural. Sí, sí, bueno, a historia é que vendemos viño e regalamos cultura. Entonces o que fixemos é ordenar todo es un pouco. Uh -huh. Pero bueno, que sen nos foi de madre, quero decir, tivemos que poñer seguridade a todo na carretera porque Joli. todo o mundo quería fotiño, pero nós, no buena fotiño parece nos maravilloso, o sitio parece nos un encanto, pero o que queremos é que sepan o traballiño que nos dá aí, pois pues sacar unha botella e como estamos facendo, é de do... é un pouquiño historia da valdeira, todo o que falamos taxi un pouquiño por riba. No, pois pues eu quería que quelles diseras, "Oye, o que queira subir ao bambán, -bam, ten que a 24 horas e que a acollera a uva. Sí, no, sí, pero non é o primeiro que nos ven a xudar a sacar a madeira da viña. Eu ten vido xente sin un peso. Eh, bueno, eu cando ven todos os días nos ven algún ocioso, eso tamén vos lo digo, o columpo hai que desmontalo ao mediodía, se si queremos ir xentar, montámoslo tarde... Ah. Montámoslo anoite, amañá volvemoslo a montar Revisamos, porque está no medio da, da montaña que, claro. que e, e, Iba no xente a facer botellón Iba xente xe bueno, ah, En fin, ah. estaba a viña A ver, que na pecha, vamos que, sí, que Está sí, no sitio sí. que é moi difícil de, de Entonces, xa decimos sí, Si, sí. si queres columpiarte, pues trai da casa Sabes? <risas> claro. Pero a moita xente, o que xe si, decimos Oye, se nos axudas A que sacar esta madeirete, me pasa o, o caso Por suposto que vos axudamos. E aí xa me posa ben a mí, de asar unhos chourizos na chimenea, abrir unha botella de viño e regalo e unha de licor café para que leven. Porque ao, ao final tamén <tome> hai gente algo, linda, non quero dicir que non é... Algo, te, algo, bueno, no? algo teñen que eh, aportar tamén, o sea que... Eso é, me, xa digo, a solfatar, e a poda, e a acabar a viña non, non ve nadie. Eh, eh. No, no, no. no. Sí. <ríe> eso a verdad sí que nos costa topar. Bueno, pero ese turismo que ti practicas, porque sí. é o que estás dicindo agora mesmo, bueno, pois pues tamén vai acompañado dun, dun lecer, dun, dun, digamos dun, dun, dunha fórmula que, que como ti dís, que, que, que, que che gusta voar o que eh, emprega o, o bambán, pois tamén voa aí, en, en certa sí, maneira. Sí, o sitio é mágico e, de feito, pues, é, digamos como un pouco a culmen uh -huh. da ruta do viñedo, Eh, que, que leva, pois, pues, 15 minutos subir hasta ali, mm -hmm. que o baixar, pois, pues, degustamos, pois... Pues... Mm os catro viños que estamos facendo uh -huh. com, com, como digo eu sempre con barritas energéticas do país. Claro, <risa> <o risa> do primeiro, creo que non van a non será fallada. Pois viños e falamos un pouquiño do que queira todo mundo a uh -huh. dudas que o mundo as preguntas que teña ou que que estamos facendo uh -huh. e a verdade do que intentamos é desde logo que para mí é facelo dunha maneira moi cercana. Uh -huh. uh -huh. sí, sí, me me dá moita pena por eso, vamos, sin un cadón que siga o seu camiño, pero o mundo do viño parece que ao final o de ter unha bodega que eres un mozo ministro e para min, non no me quero olvidar desa de parte dos avós e esa parte tan ah. cercana e o cariño que nos puxeron e o de falar en palabras que as entendamos todas a mi eh, non eh, me ocurre decir a palabritas de sotobosque, de eh. mina de lápiz e cosas porque eu non traballei eso e ah, claro. eso bueno. de feita hai moi pouquinha xente no mundo ou no planeta que o sepa mm. facer, que teña eh, eh, que estudiar o, o seu olfato que o cultivara mm. entón sí. eu que quere que seja unha cousa moi cercana e mm, que se disfruta un pouquinho que o que queremos do noso traballo, uh -huh, sí. e eh, nos, por certo, é o que intentamos, facer o traballo pues, o millor que podamos, vamos. Son sí, sí. moitas xendes que non me gusta el vino, pois, pues, xinto un montón. Se eh, eh, no, que, no. si queres a foto, pues, a foto <risas> lévala, mm, pero nos, o, en principio, que queremos eso, facer unha criba por ese lado, eh de que ven vernos que en queira. bueno ahora fixemos unha opción tamén que é solo fotocolumpio así que podemos en temporada baixa sí, sí, sí. en queira pois pues, que eso xa sabe moi ben está na nosa web para que a adegaterrabrava.es como como queira visitarnos uh -huh. pero bueno que quero dicir que hai xente que levamos tres anos e hai xente que xa veo cinco veces e son da Coruña e decimos lle trae unha arnécoras Si claro. son ganaderos, si trazo unhas chuletas, mentre vas sí, arriba, y tanto, bueno. fago a seu abaixo, e estamos chegando a ese punto de ter unha familia moi bonita. Sí, sí. alegro moitísimo, de verdade a, que... Ademais deso, o que ele falaba antes, que, explicaban, eh, que expliquen, pois, pues, co idioma da, dali, co idioma que eles saben explicar tamén que a xente agradece tanto. Sí, a ver... Verdad... Sí, sí, Díselo polo galego sí sí sí No, no Creo, Desde no, logo que, que A mi ahora Ahora estamos pasando un poquinho de trinquetes e de fronteras <ríe> no, no decir No verán teño que tener unha persona que fala cinco idiomas sí que decir, en cuestión de tres anos Pues pasarían nove mil persoas sí, Nove sí. mil e pico Y estamos vendo que cada vez Pues estaba inoxente de Nicaragua De Uruguay claro. Bueno, que ahí ainda vamos a, a, Vamos amañando Pero de, de Francia, Italia, Irlanda, América, bueno, de Tesas, casamos a... De efeito, nos pasan cosas no Columpio, nos está regalando pedidas de man, sí, ostras, de ¿ves? despedidas de solteira... No <risas> e algún separado? Al final estamos montando unha leche do demo, vamos, sin querer, pero bueno, son regaliños que nos tengan a vida preparados. E algún separado? Pois, se se van a disfrutar, pero non se dicen nada. <risa> Quero decir, sí, sí. está passándonos de todo. Quero decir, hasta dous rapaces israelitas se pediron el llamán. Ah, mira, sí, bueno, mira, entupendo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pois, pues, en Noroboa, oh, eh, eh, eso eh, eh, que... Bueno, en fin, cada, cada ano hai, fixamos alguna boda celta en pandemia, que oh, era o día da súa claro. boda unhos rapaces de, de Pamplona, uh -huh. Era o día da súa boda Cando viñeron visitarnos Contou-nos uh -huh. la rapaza E mentre subiron arriba Tinha un amigo Tinha un amigo que Bueno, debe ser real E é feirante el é carpinteiro e fai un montón de cousiñas se levaba o el seu traxe de coira Preparamos unha boda Acelta ali E uh -huh. eran de Pamplona Non sabemos quen era Porque, bueno, pasaron futbolistas Xoeste, de todo E <risa> a historia é que fin de semana siguiente Tiñamos a medio Pamplona no viñero Quero decir Que nunca sabemos uh -huh. Non facémoslo con todo o corazón E gustan os moi tafarando sí. la O gaiteiro Vemos un piano e eh, non tardo pues, eu, en media hora esta se es, es, es, estou yo tocando a rumba divias bien, o oino das historias, o que queremos sí, que te sí, sí. maxen cun sorriso E provocar, pois pues, esa maxia que la... que eh... ten un sitio eu outra, pois pues, será que sí, temos nós sí, sí, tamén muy... alguón. Diciónos, diciónos Kike que que que facían cola para poder entrar aí sí, ah, na sí. Bueno, cola, xa que... digo, é que fixémolo todo pola por, medi, por medio da web, sabes? Sí, Porque sí. por teléfono eran 500 chamadas o día. E ¿Sí? tiñamos que mandar ubicación, logo un un outros tal, outros outro cual, pero bueno, eh, sí, eh, sí, por sí, a sí. web. Cada 15 minutos chega unha parella Se un grupo sí. de cadros te teñen media hora Teñen máis tempo sí, sí, Sobre sí, todo sí. era, mira Pensando na pandemia, ao final quedou-nos moi ben Porque era por o tema de, de espaciar E mm. mm. buscábamos esa intimidade no viñedo rutas ruta a non fan a solos sí. faina a solos sí. todo o mundo Pero non queríamos que se cruzara nadie E logo na cata, pues, enfrente ao lagar pues, Temos para esparramarnos todos un pouquinho claro, bien, que, bueno, sí. De toda a xente que nunca hubo ningún problema Non tivemos ningún positivo Ni nada, bueno, quero decirlo Mm -hmm. Cuidamos moito eses pequenos detalles e, e ao final, pois, eso, quero dicir Tamén non salió eh? Tam, eh? sí, sí, ben sí. Pero, bueno, cola, quero che que dicir No. non temos aparcamento que desde sí. aquí farei un chamamento outra vez ao alcalde de sober que xa cortaría o pelo algún día <risa> que hasta asta co corte creo que non me fallo o aparcamento, pero nos so os gusta <risa> noso rock and roll, yo viño. E o que queremos é que isto te dana esa <risa> felicidade. Oi, oi Cheverlan, sí. que que, que che agradecemos moitísimo o que esta conversa tan agradable que estamos mantendo, pero volvéllle volvéndolle a uh, dicir os nosos ointes que poden visitar a a a Adega, claro Terra de Pero, que ademais poden disfrutar dun, dun, dun bombeo extraordinario que parece que moi esuberan deriba mesmo do do, do, río. do canón eu que eu quería dicir is é que esa degustación que ti faz porque degustar non é empuxar sino no, eh? é, é, é acompañar <risa> acompañar algo co, co, con eso con, con, ca, como diste con algún produto da, da zona enerxética cada a terra que se pode ser... <risa> sí, de... sí, sí, do país bar ritas enerxéticas do país que teñen al coberco porco ahora nesta esta ocasión tamén podemos Eh, si, sí, si, sí. no, no, por suposto, nos soquetemos a li, home, se é sábado xa nos, que si de feito ven os o panadeiro al medio da viña. Xa ves. Que vai chapitando pola carretera e digo, bueno, xa nos dá unha alegría do demo. E sempre temos, pois, pues, esa un panada de sí. de panir con chourizo. Oh, xa ves. A veces de bacalao, según onde nos vai a cabeza, e o chourizo de primeira, quero dicir. Collemos aquí nunha, tamén lle fago aí un guiño ao meu amigo da Carnicería Real de Monforte. Ah que ten os millores embutidos, os máis parecidos aos da casa que poda haber. Ya, moi ben. E despois o noso queixiño, García, Vaquero, Maestro, Reserva, oh, dos. Hombre, sí. Ay, que decir, un... un queixazo do demo tamén. Tamén tendes aí un queixo extraordinario, na Riviera Sacra, que... Si, sí. eh, eh, eh, sí, pero aí non me villeron ofrecer, igual é máis caro cunt, re, xa xa xa xa Sí, sí. Hombre, é, é, é, é un bocadiño máis caro, si, sí, porque ademais tu... no, no sei, este xa a 50 euros a bola, pero quero dicir, é un queixo que non che, para mí é importante que non che quiten o sabor do viño nin eh... pero sin embargo que te manteña, ni... pero eh, que... O rollo do, do dantes que decían os paisaniños que nos la dieron con queso mm. que sí. si non os sabedes conto con o nul secuntiño. Claro, sí, sí, va, conto conto que os pues, nosos antecesores estaban parados viñan a comprar viño estes pobres do sí, Ade ou eh... o guerzo ou tal o típico, viñan da Coruña, viñan con lanroberes e barricas, e, o, as pipar de madeira, faciase o primeiro era unha cata de queixo. Si. Sí. Mm. Le poniancho unhos queixos, unhos tal, unhos cual, outros máis uh -huh. braviños, outros máis con bomel, pero despues probaba o seu viño e aquello era manteca. O viño sabía a gloria. Ah, mm -hmm. O oh, levo miste, pero cando chega a passar coniaco <risa> aquí, dicían, non la dieron con queso. <risa> Sabes, temos eh, de aí un pouquiño ese dito. Sí, sí, sí, sí, sí, sí Entonces o sí. que queremos tamén é iso, por eso digo, de ter un queixo de calidade que mm -hmm. non nos estropea, nos o que o o, o noso traballo de todo ano. Exactamente, sí, señor. A verdade que a verdade é que seguro que todos os que queiran a a achegarse precisamente, bueno, en contacto con vosotros na, na vosa páxina que como dicistes sí. antes se eh, breva adecatabra.es .es, que aí, pois quizás durante todo o ano, non? Si, sí, estamos eh, prácticamente Despois collemos vacacións Según cando chove, cando vemos moi mal sí. tempo sí. So, En inverno solemos estar Así algún, casi un mes parado Pero bueno, sí, es, bueno. mismo en android estuvemos a tope sí, E ahora se... pues según cando veña Bueno, claro, si chove como A verdad é unha experiencia que prácticamente todo aire libre Pues claro. a xente eh? tamén un poquinho Tamén insistimos neso Queremos sí. que a xente que veña pues, un poquinho comire A xente xa están reservando Para setembro, para uh -huh. para julio uh -huh. Pero claro, ¿Ves? a veces Sí, sí, sí Si sí. van a estar por la zona, en verano es uh -huh. un poquillo más complicado, pero que durante todo ano uh -huh. pois pues, sin problema, yo oco sempre Nada, no berantiño quire ali o banban. Si. Nada, pois, trémonos o Kike, ou, parécese. Que... Si, sí, si. Sí. Sí, bueno, <risa> tamén ta, seguro que se viveo divide... que o Kike xa verás como me dá porta E o Kike que leva pa E eso, ya, que, que... No, o Kike, digo que... yo, de traer lampanada. Eu estou facendo moi boas amigas con ele eh, porque é moi moi amigo dun amigo meu, vaya, aquí de sí, de Outeiro. carteiro de Outeiro. Sí. No, pues, Dille pues, eh, que, que, que, que que leva a, a, a guitarra ou a gaita, que tamén el sabe tocala. Exactamente. No, no o bueno, sí, sí. que queira pois pues que non fast, que non falte festa. Que queiran que se poñan na, na vosa pasxina ou sen non que manden un correo a reservas arroegaterra brava.es e aí eh, si sí, sí. serán atendidos moi ben non Pois sí, si se non estou eu está Fran sí. que quero si somos un poquiños que estamos a sí. o tanto da, das chamadas e sí. E bueno, na, no no no Instagram que Breogán Terra Brava, sí, sí. pois pues un pouquiño está todo o que estamos facendo, e sae un pouquiño pois pues, fotos de uh -huh. de visitas, de un pouquiño de, de como vai a viña, de uh -huh. un pouquiño que que se ve todo desde que arrancamos, a, xa digo, desde sí. a poda uh -huh. ata a vendima. Sí, sí. Está sí. ben. Pois pues os cores do outono un pouquiño estamos facendo eso. Élo, e íveramos si ya... no aparcamiento, pois pues, é unha cousa que quería, día, é <ríe> bueno. pues, máis aparcamento. Pues sería eso, pero, loitar un montón pero, por a cultura, no, a ver, Intentamos bastante. E verdade que cando claro, saindo da pandemia e e facidónarnos moito porque queríamos claro. ter o día de títeres para os nenos. Claro, claro. O día de unha obra de teatro alí, fixemos algúns concertiños, pero sí. bueno. Sí. É que tamén mm, a moito aparcamento tamén é demasiado abundante, e a mellor sí. o exceso de turismo tamén, non sei. É moi abundante, se lle a verdade que collen descoches por eso está cada 15 minutos, como sí. ven un, uns, marchan outros. Que, sí. que, que, que se si nos veñen tres autocaravanas, como nunca lle preguntamos a xente en que viaxa. <risa> <¿sabes>? <risa> claro. Cando nos ve un autobús así, o que facemos é xa que a mañana sola para o autobús. Claro. Sí. claro. Quero decir, tamén queremos pararnos moito coa xente. Claro. E non ter visitas por medio, cando nos veñen así, pois pues, xa grupo por grandes. Sí, sí. e de facelo pois pues, con Vaya, mi malo, de, de Sevilla ya elevamos dos o tres. Claro, exactamente. De Cantabria elevamos dos o tres. Pues, pues bueno, nada. Bueno, no son sorpresas. Así, eso, eso hay, eso hay que seguir zurrando y que por la levita, señor alcalde. <ríe> aunque, sea, aunque sea. Bueno, aunque... nada, nada. Un día fago un moño o algo, a ver. <ríe> Como lo ha bañado. Además dice eh, que me están diciendo de tal sitio que a ver si lle fa eh, eso, que, abarcamiento. Es que, es que tengo una cosa que te quiere preguntar breve, cale, o Cali o...? o, o O produto, o teu viño que que máis solicita a xente. Eh, pois pues, desde logo, claro, os, os eu, crianzas, eu um, vamos a ver os xóvenes, eu cada viño tamén os que nos dedicamos a isto falo para unha historia, non? Sí. Mm -hmm. Que decir, o, xóven, o que temos o básico, que lle podemos chamar así, é un mm -hmm. viño que vai moi ben para chateo, non? Unha primeira mm -hmm. hora, mm -hmm. que empezamos a catar branco, que sí, claro, no bravo. verán tamén o que pasa, que de braba vai moi ben un branco fresquiño. Sí, Entón, é xa historia Os xóvenes van moi ben para estar con un amigo Tomar con unha tapinha, cual Despois os crianzas son viños que xa dicen Estúpide chuleto sí, sí, O pide unha carne ou pide tal Para disfrutar de outra maneira Os que máis gustan, xa tamén os crianzas sí, E o que sí. máis, digamos que é o queño longo ah, que É uh -huh. unha variedade que estamos recuperando Entre tres, catro bodegas uh -huh. Que o dese fago mil botellas Como moito Carai uh -huh. Sí. Mil, mil e pico, eh? sendo un ano uh -huh. bom uh -huh. Pero xa son viños que Mois pues, limosos, eh? de quero verdad. decir sí, Igual nos sí, limamos sí. a veces pola pilarica 12 de octubre, veñen xa son de ciclo largo uh -huh. Uh -huh. y bueno pues... Hai que ter un poquinho máis de, de cuidado con eles Tanto una, no viñedo como na bodega resulta pues... que Rellenar as barricas toda as semana se beben o seu vasinho De viño de las olas, sin tocar uh -huh. Teras uh -huh. benxeinhas sí. Bueno, en fin Pues, pues... pois pois que vos digo, a suerte que teñamos co tempo porque aquí cada vez máis pequeniños nos somos, okay. quero dicir, nos aí nesti viñedo somos como formigas que facemos un traballo de luxo. E, uh -huh. sin embargo, eso cada vez máis estamos dependendo de nubes e cousas rariñas que nos están sí. vindo, xeadas a destempo, granizadas, Cosas que pois pues, antes non estaban pasando. Exacto. Te sí, con claro. si sí que non podemos loitar moito. Non. Claro. De feito levamos pois pues, catro nesta década en agosto. Mhm. Eh aquí non se cortaba unha uva, digamos Castro San Mateo, máis ou menos era era a fecha que máis ou menos era o chupinazo para a vendima. Semana arriba semana baixo, empezaba a vendima eh por a zona de de, de doade, Amandi e Chantada, Quiroga, máis ou menos era sí, por aí a cando arrancábamos a Vendima. Estamos, pois, pues, algún ano, rematamos a Vendima o día 2 de setembro. Moi ben, estupendo. Eh, moi mm. ben, o, o sufrimos algo menos que o mes que hacemos antes na casa, pero, como normal, non é, Está pasando moita sequía, a viña é moi, moi... Está sofrendo moito. Sí, Ay, sí. Pois... Pues, ah. Poir, pues mira, o que nos facemos agora é eh, agradecerche moitísimo esta conversa que tivemos contigo eh, e esta no información a... que lle demos aos nosos ointes e que saiban que, que bueno que poden visitarte e eh, desexarche que teñas moitísimo éxito e eh, que sigas colleitando pois pues eso, ese eso. Eh, gasallos e eh, eh, eh, premios que, que seguro que merecen. De, de verdade que te agradecemos moitísimo e eh, que nada a vos. Eh, eh, casi, a vos. Quédanos, quédanos, a vos moita po grazas por chamarme e toda todos os seguintes. Qédanos no, no inteire algunhas preguntas ahí. que facerche porque bueno, por, por exemplo, por cousas en outro outro cousas en outro día se si queres saber ver se si vou a aburrir tamén ora a tropa e despois no, dicen, no, ui, no, esta outra no, vez é todo aparcamento. Porque no, porque anécdotas, por exemplo, co van van seguro que terías algún caeu algún tamén. No, no, eh, no, no, no, nada, nada. Aí non. Non, fixemos un seguro da leche xa por se si acaso, pero oh, bueno. Ah, bueno, pues, momento... pero a mellor o darlle dar, dar, dar, tanto de aire. Que pues, pero foi foi foi polo viño, pero xa xa non era no bombán. Non, non, se... foi a salir do recinto, sabe? xa non cubriou o seguro, tampouco se mancou moito. Non, non, nunca bon pasou nada grave. Pero no bombán <risa> o mellor é algún mozo que, se que, que, que se sentou co... Bueno, se que podo decir aparece outro día un tanga ¿ves? de ¿ves? Leopardo co número de teléfono. xa ves... O topou meu colega que estaba traballando na poda, non sei sé si se era unha indireta a Carrel, porque o ese día non estaba na viña. ¿O, ah, ou unha que... É, eh, quero decir, son esas cousas que... Si, sí, si, sí, si, sí, esas cousas que pasan... Margarle, que, Que, que vos podo contar, ¿Sí? non pasou nada nada grave. Non, bueno. non, pero, pero, como anécdota, sentouse unha moza con, con, con minifalda e as calzar bien se lle de sí, endabaixo claro. claro, do río, sí, non? pero, non, por eso non se queixa a nadie. <risa> e eh? o <No, no. risa> que caíeu fora do recinto, iso é es que, en, en vez de beber o viño, impuxou o enchu mo no demasiado, si. Sí. <risa> Eu que sí. sei. Tenido xente na auto caravane e nun e que quedase ali a dormir, eh. Que claro. No tamén... <risa> bueno. algún día cuadrou foliade e bueno, xa non claro. moveron unha furgoneta do aparcamento se, ta... se mercou demasiado. É moi linda, no. un sitio que que xente... no, é un sitio que merece a pena visitalo. Bueno he Pois pues las... moi ben, Breogán Unha aperta grandísima sí. e... Veña, Xa temos o teu contacto e... perdón, Voltaremos a incomodarte en ocasión Pois pues nada, cando que irades Que teño outra sorpresinha eh, Que sacaremos para... para Para Semana Santa Estaremos con ela, fixemos un pouquiño algo Volvos a contar, estamos moi modernizados Que é eh, e... ah? a realu... realidade virtual ah, ah, ah Que vamos a sacar unha historia Que vamos a visitar Del Donoso Lagar catro miradores, os que temos máis cerquiña porque moita xente ven con prisa claro, e ¿eh? se vai ver todo a vista de Páxaro e no. a quen lle guste a caña porque a verdade vai grabado con un dron un colega meu que está peor que a ah. e é un pouquinho unha sensación de vuelo de halcón, moi bonito Moi pues, pues, ah, bueno. Falaremos logo entón, para primavera ou antes da, prim... no sé, sí. semana antes xa comunicaremos con. Ti. Exactamente. Obrigado, aperta gran, grande e moitísimas grazas. Veño outra para vos. Salud. Hasta lo Amb la pluja i al fred, hem de aprender a rentar, a sacar e guardar la roba Estalviam més que mai an el rebut de la llum.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 deixamos un pouquinho a música e vámonos ir á capital de Riviera Sacra, Xulio si, sí, si, sí, veña, vamonos ir a lá ir la, apartado de que enxe preguntou que tamén leva o noso amigo e eh, compañeiro José Manuel, moi boa tarde o noso José correspondente, si sí, señor, vamos a lá boa tarde hola, que tal aquí eh, agardando pues, a túa sabenza a tua participación e colaboración sempre moi estimada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 de establecemento uh -huh. Pois pues, sí Está, está aí no, nos pendentes Sí eh, Bueno eh, eh, Seguro que disfrutaste do entroido xa E enterrate na sardiña Pois pues, a verdade que sí Moito para contar vale. xa, na, na segunda parte da, da intervención xa vos fan unha crónica Por... ah, <risa> ben, Cando estupendo. te queires entón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 y eh, eh, también hay um, um, bastantes casos cobrando menos que los hombres realizando las mismas funciones pues bueno, queremos que se erradique eso y que se vayan dando pasos eh, evidentemente, pues claro desgustan esa diferencia salarial que no debería ser entre hombres y mujeres exactamente también me desgusta también me desgusta bueno, a muerte de, de Amancio Amaro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 Eh, gañou bastantes títulos con Madrid non vou a numeralos sí, sí. sí, sí, sí. en 1964 gañou coa selección española a Eurocopa fronte a Unión Soviética uh -huh. e ese mesmo ano foi ilixido balón de bronce claro. quedou o terceiro clasificado a nivel de Europa de melhor xogador e eh, melhor futbolista sí, sí. Eh, precisamente ese ano no uh -huh. que Amancio foi balón de bronce uh -huh. Suárez foi no de, de plata uh -huh. Uh -huh. como curiosidade No sí, sí, sí, sí. Sí, era moi amado Era moi estimado este, este, este señor era, por, por Como persoa E eh, como bolsador, futbolista Era o ¿no? presidente de honra uh -huh, uh -huh. Do Real Madrid uh -huh. E eh, bueno, fixo carreira ali Como ben sabedes sí, E eh, sí. bueno, moi boi subador Todo o mundo o queria, vai Estimaba non bastando Era moi aprazado, si, si Correcto eh. Eh, O último desgústame de hoxe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 entón agora a Capitanía Marítima de Tarragona da eh? Dirección Xeralda de Marinha Mercante, ordeou a retención deste buque, uh -huh. eh, chavado Laguerta, e eh, con bandeira de Malta che, entón está, está retido ahora le ya cartilla e eh, terá que pagar, pois eh? supoño que unha un, un, de... fianza e eh, supoño que tamén unha sanción uh -huh. e eh, eh, que pague ben, ben, ben caro uh -huh. pois pues, uh -huh. esta esta esta estación eh, eh, esta estación eh? nas costas galegas unha desfeita extraordinaria que, que, que, que non se debería Somente faltáballe faltáballe só Galicia. No, es que, que parece ser que coste já sabedes que este tema xa hai tempo que se ven Muy, denunciando que o case sí, sí, sí. o case pillalos e tal, pero que sí. no, no, me, no medio do 12 ano collen, abren e eh, e valeiran e xa se ve, pois bueno, Ya, espera podían facer noutro, noutro lugar, eh? non diante da Costa da Morte, que tamén no, manda, manda cara. Bueno, eh, eh, tamén nos desgustanos. Vamos a ver se si son capaces Vamos, de... Gústemelo. Vamos ahora aos gústeme, oh. veña. Eh, gústeme que coñecer, saber que haberá unha segunda parte da Comedia Cuñados. Vos chegaste ah. na vela. Cegaste oh, sí, na vela, sí. Claro, claro, sí, sí, sí mandou nola precisamente unha persoa que estaba moi relacionada con eles e fixemos sí, sí. de entrevista a que les... Eh, eh, algúns dos seus intérpretes, sí? sí. Bueno, pues, eh, se vos gustou, como a min, uh -huh. estamos de sorte porque eh, imo a segunda parte. Oh. Rodarase na provincia de Ourense. Uh -huh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 facinaron este acordo de patrocinio para que apoie económicamente o pois pues, con paz de o financiamento da, da película, xa que tamén se vai poñer en valor e vai promocionar pois pues, a, a provincia de Ourense. Mm -hmm. Como dixeron, será unha oportunidade tamén para promover o territorio. Mm -hmm. Eh, tamén avanzaron que o inicio das rodaxes será pois pues, en vindeiros días, mm -hmm. xa que queda queda pouco para que reperten xa a gravar. Uh -huh. e a intención é estrearla eh, pois na 28 edición do OUF, o Festival Internacional de Cinema Dobrense moi ben, ou seja, o sea, que está en camiño, cuñador, está en camiño cuñados dos da segunda parte de de, de cuñados. Aña, cuñados, do, cuñados cuñados dos, dos moi ben, moi ben, pois volveremos a intentar falar con eles a ver cando, cando an, un poquinho antes ou despois pues, da, da, da súa estrela. vamos estrela claro. Sí. claro, espera ei Parece que tivemos un pequeno eh, erro ou algunha incursión pois, por culpa do, por culpa da, das tecnoloxías, non? Quero dicir sí, que todo isto pero bueno, vamos aí. Seguro que nun momento intentaremos concertar con eles. <Gun -uzo> Bueno, se ve que andaban as amigas, por bueno, pero es veña, vamos alá, que está ben, Con, conti, continuamos, continuamos. Eh, continuamos, si si Pois, outro gústame. Eh, pois ver que triunfan as obras de artistas galegos. Uh -huh. Eh, refírome a, a esta nova que foi deu que fará estes días de que o mural un mural galego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 en gran parte polo, eh, polo éxito que tivo co mural eh, de Julio César, uh -huh. un retrato nunha fachada dun edificio de Lugo, a Carunda Muralla, sí, que se converteu no 2021 no millor grafiti do mundo. Sí, pois pues, sí, ben, sí. agora Correos pensou nesa obra uh -huh. para que forme parte da súa colección de selos, eh, se non está xa, en breve estará por aí circulando, eh, pois pues como como hai imaxe do dos celos que teña Correos a disposición para os envíos. Sí, o artista sí, sí. Diego Az eh con sorpresa, a satisfacción tanto por él, que non esperaba como por Lugo tamén que bueno, tamén chegou a forma de de que se vexa esa idea coñecer Lugo a través dos selos de correos. Hombre, e tanto? Sí, é, é Un, un, muy é muy un, muy un, muy un mural extraordinario e impresionante, Extraordinario. Eu non sei se Julio ou Armando darían feito, pero extraordinario. <risas> sí, non, eu non dou feito, pero Binul, eh? sí, sí. mira Binul eh, na rúa, na rúa e eh? despois subimos a muralla de frente.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 Pois pues eso, apunta, <coughs> apunta que imos ter sorte en ese sentido e temos boas reservas de agua. Reservados en Coro Galego están un eh, 78,6%, casi un 80%, un 43% máis que hai un ano. Uh -huh. O xa sea bueno. que eh, ahora que para estar mm, verdadeiramente contentos eh, eh, esperar que non pasemos apuros neste verano. Ah, Son que... datos datos publicados polo Ministerio para a Transición Ecológica o reto demográfico deste martes. Así uh -huh. de que bueno, temos boas previsións de de augas. se Sere non ímos pasar, espero e que e, que non vaya puros como o pasado ano que pensamos que e, que, que, e que, non... que non chegávamos ao final do ano. Si, sí, si, sí, que e, e que non se empregue ese exceso de auga en apagar incendios. Exactamente, eh, exactamente. Eh. Ninen, de, ninen derrochar Eso, nin. Ni, ni tirarla polo... polo, ah, polo, polo Moi importante Na bueno, eh, segunda parte dixete que nos ibas a dar uns 5 sí. céntimos sí. ou sin céntimos, como dien os catalans, de Correcto en, eh, Deixo para logo para vindeira a ocasión das anotacións da libretiña pequena uh -huh. Sí, así apuntan máis Neste caso as anotacións da libretiña pequena Va ser en vez de anotacións da livriña pequena, quero dicir, van ser anotacións eh, que quedan que quedan a no no imaginario de cada un a memoria, eh. na memoria, na ese apartado da, da, da memoria onde están os vos momentos eh que, as vivencias un, que que leva un pouco outro Outro mundo eh... Do Documentación ad hoc vamos. Exactamente Vos re recordos eh, Experiencias sí, sí. vividas neste entroido É en unha crónica Así como di Xulio sí. Sin sentings Pois sí. <risas> tanto... pues a ver A ver Contame A ver, ver, ver. Sí. Vou empezar Vou empezar polo malo que hai ah, Igual Igual ten as noticias Pero vou pasar por riba Para non dar importancia máis da que ten que A ver Que nos faga reflexionar Sobre todo os túzaros sí. Pero Que se ten que saber eh, Sabedes que en na página do Orgullo Galego uh -huh. Que bueno Que ponen en valor O xeito de ser galego uh -huh. eh, Todo o que temos Dende todos os puntos de vista E todas as uh -huh. disciplinas Ven uh -huh. pues denunciar estes días eh, Feitos eh, Pois eso eh, Feitos mm, Dos que eh, Dos que nos fan Coller rabia feitos que temos que denunciar, e reprochar porque va a encontrar por pois, sua celebración respetuosa do entroido. Refírome <risas> a que comentaba incluso os rapaces te dos folios de de Viana, de Viana, uh -huh. e tamén se facía eco orbullo alego eh de que agarraron un boteiro Por la cabeza eh tiraron ya máscara para oh. que lle desperfectos e eh, puideronlle causaron dano incluso físico oh. o boteido. Claro, claro, claro, ¿no? o animal Exactamente, non sei que animal sí, puido, ma... fac... puido, vez, puido, puido facer eso eh, eh, eh máis animal sufixo adrede. Eh. Sen, sen reparar no prejuicio pois pues, físico que lle podía ocasionar aparte de de pois pues, como dicimos eh sempre que os que non saben respetar, que, que non vayan ao entroido, eh, que se queden a casa e que o entroido é outra cousa. Non é un botellón, ni vale todo, ni se, ni se pode molestar aos oficiantes, os que mm, no? están, pois, eso, facendo posible que a tradición aguante, se perviva, etc. Uh -huh. Pois, aparte de ese agarrón a un boteiro que, como vos digo, tamén se comenta que enlaza intentaron tirar a un peliqueiro, este, pues, eh, eh, revolveuse, e eh, houve ali pequena, pues, trifulca, sí, e eh, eh, tal e cual. Sí. Eh, entón, pues, bueno, sí. eh, denunciados estes incidentes, que mm. esperemos non se volvan repetir, e que mm. se te tome conciencia, que, como vos decía outro día, o rito, o guardar, manter a tradición, e requir un respeto grandísimo, mm. este un non vale para no, no, para eh. respetar e eh, para aprender uh -huh. eh, eh, tal por pues que non que non vaya. Eh, hombre, claro. Bueno, é unha o, fora, é, de, fora é, de eso. É unha amaga, si, si. fora de eso denunciando eso e de que que a xente tome conciencia, estiven eh, estiven en Laza de Vincienso eh Maceda, Carai. eh no desfile de Monforte. <risas> Carai. Pois, pois, xe... Falto este ano, pero non, pode, non se pode facer todo. Un bon percorrido, entón, un bon percorrido. Entón, sí, pois, pues, sí. claro, quedou-me bien a Vilariño en Manzareda, pois, pues, para para outro ano, pois, pues, tocará, xe, o sea, aquí, vai xe rotando. Moi no, claro. Pero este ano tocou-me tocou ir, ir por alá. Uh -huh. É que vos podo decir así, para un pouco a, a xeito de recordatorio, sí, eh, uh -huh. que, na verdade, que que me me encheu eh, que vivín en familia, uh -huh. eh, que que tamén lle sineo os pequenos para que para que vayan vendo. Sí, sí, después después fagan tamén seguimento. Sí. Se queren, se queren eh claro, claro, claro. destas de experiencias. Uh -huh. <coughs> pois la... empe... empezando por Laza. Laza. Uh -huh. En Laza estivemos o a fin de semana. Sí. Uh -huh. E o collavas os tivemos pola tarde na fariñada. Ah. O sea que te encheron de fareña tamén. Eh, a verdade é que non, me encheron de fareña. Mandei man, Vale, vale para vale para describilo a seguinte anécdota. Si, sí. fixemos unha foto os catro en fariñados. Mm -hmm. eh, mandamos ya á miña nai por WhatsApp. Eh, sabedes que dicio miña nai? Que? Me cago da mar. Con, con tanta farine facía un ampanado. Facía unha bon ampanado. Si, sí, si, sí, si, sí, sí. Posiblemente, con, sí, sí, sí. co co, co faría que le vales en rivo facía un bo ampanado. Pois pues, ainda ti veche sorte, porque eu cando era cando era medianamente bo, vamos, con 20 e tantos anos eu participei en Laza, pero, pero de pro, es profeso eu, eu facendo uh -huh. a, a, do entroido é disfrazado. A min botaronme mm, mm, farine pero con formigas. Oh. Tal... Ah, amigo, carai Eh, fui en laza, fui, fui enlazo. O crocoido que agora xa están, bueno, estáis un pouco máis yeah. eh... o, da, o das asariñas fai o lunch mm. que cando se fai a, a baixada da mm. da morena. Si, si, si. Entón é iso, eh, a baixada morena é eh, cando abrindo o paso para que para que se sí, sí, eh, abra cami, camiño a morena cabeza la... postiza, sí, a cabeza el... pustiza, a cabeza pustiza é un touro de madeira, si, sí, e un aman. Correcto, entón baixa a morena acompañada do oye de do, os axudantes, os axudantes o que fan, eh. a parte de de paso, sí. tirar fariña, ah. tirar formigas e, e, a a reconchegar a a xente co co toxos. Sí, sí, sí. claro. Para que lle deixe camiño a, ah, a Morena. Eh? Pero o los... sábado, sei que a fariñada tamén se fai en outros sitios, se envíanonse sí, concretamente tamén, ese que tamén, día. Tamén, tamén Pois pues, bueno, tamén. é unha guerra así metafóricamente falando de fariña, tiran un sacos de fariña ali, hai sí, sí. xente que o leva, leva da casa, e, bueno, literalmente, pues fariña uns aos outros en fariñarse, sí, sí. intentando non tirar aos ollos, moitos xa levan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 el martes en laza es eh, uno de los días que me queda por vivir no en ruido de laza y, eh. como dizte efectivamente yo que totalmente eh, todo burro claro claro y ahí pasa se reparte todo las partes de burro ¿no? hasta bueno ya sabes ti todas las partes de burro sí vamos. hay eh, críticas eh, se eh, coña de de de de todo de todos eh, en buen ambiente pues nunca nunca me cabró eh, tal entonces en laza por por rematar de laza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 Bueno, para xente eh, adulta, si, sí. aínda que hai nenos, os nenos están un pouco ao márxiño, se meten no lío, eh. porque aí xa, imaxinadebos co afarrá polimpo, polimpo <risa> bueno, limpo non, quero decir, a afarrá luxado con <risa> con, con, con de, vos, con, con de, de vaca ou <risa> no do que do que se pesca. Sí, sí, sí. Con vos teira antes, bueno, di, poñenlle... Porque non hai moitas vacas agora, entón. con, con lama tiene uh, un pouco de terra, uh, poen lle auga uh, a lama, eh, e crase a lama e eh, pois os os os farrapos, si. pois luxados con uns contra outros e xa os podes imaginar como quedan as fachadas da praza. Uh. Uh. As que as que eran brancas cambian a color marrón. Uh. Uh, sí. <coughs> e bueno, e o chan pois eh, sí, como sí. queda, aparte eh uns operarios eh entroideiros andan cunha bañeira cunha bomba uh -huh. eh sulfatando auga por enriba da xente, claro. pois súmalle súmalleo súmallea sí. a, a, a o bolle a auga que che cae en riba en eh, cunha manguira regándote e sí, os outros sí. sulfatando auga na, auga en unha bañeira a que vin é un literal, mm -hmm. ponerlle Puñerle auga, puñerle mistol e ata coca-cola <risa> Imagin, Imaginademos que que líquido era o, o, o que preparaban para surfatar a xente Pois xa ves Vaya bueno, misturanza pero, Disfrute, verdad? Si, sí, sí, sí, totalmente, vale. os rapaces estaban a marxe pero, porque claro, non se van a meter aí no medio cos mayores, levas un farrapazo deses a dos metros eh. sí. E eh, bueno. a parte de lixarte tamén te podes fazer un pouquinho de daño, claro que sí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 Nos mm -hmm. que o protagonista se pues, ve de su cigarrón en a, en a pantalla É mm -hmm. eh, bueno, eh, moi, moi urbano, moi bo ambiente polas rúas con, mm -hmm. con fases e disfraces individuais moi chulos mm -hmm. E despois ver pues, eso que andan por aí oficiando as respectivas máscaras claro, para, pues, no, no. Andan por ali en a pasear eh, e a facerse ver eh, a pantalaxe entre os cigarrós E eh, as pantallas igual Eh, aí o que o que vos digo, o bo ambiente que hai, porque pois atopase xente disfrazada con disfraces ba, eh do, do máis surrealista, da, da actualidade criticando temas da actualidade, uh -huh. eh e eh, con que, que bueno, que son disparatadas. Por poñernos un exemplo, había unha enxeo que eran igual eran unha dúcia, 12 ou 15 integrantes e eran de antropólogos. Anda. Eh, e ian, levantando alcantarillas e hasta racholas facendo performance como que ali había un descubrimento, ah. eh, cepillando con a lanterna, quitando terra, sí. como cali tiña que haber algo. Ya vos digo, eso, a ese nivel de disparate de que que a xente caro, despois acordonaban, a xente quedaba alrededor mirando, rindo, e bueno. Eh, ese é o ambiente así pois de, Shinzo, de Berín, que son máis máis urbanos. Sí, en Xixo teñen a característica daquelas vexigas tamén que tocan moi interesante tamén, non? Aqueles Correcto, o de, o das vexigas o que, o, que as, o que as fai delle de un tráfico de vexigas impresionante, porque vas por alí, polas rúas principais onde hai pues, os, os bares, uh -huh. e o ambiente de arriba abaixo con con vos digo, charangas e, yeah. e as comparsas están e, os contedores cheos de vexigas e, estoupadas. Ah, claro, claro. claro Sabes sí, que sí, sí, o, as sí, sí. pantallas teñen una viga en cada mano Sí, sí, sí. E, e van andando y van golpeando. aparte parte de de bruar, sí, sí, sí, sí. ¡Uh, uh! sí, sí, sí. van petando, <risa> petando con contra outra. Contra outra. É acaban estoupando. <risa> claro. Sí, sí. Entón, claro, van reventadas. De xeito, o Breixo traer unha pa casa. Mm. Unha estoupada e e xa vos digo, moitas sí, moitas sí, deben sí. moi estoupas. Claro que si. Sí. Ha, hai tamén mm, o que se achegue alí a A Xinzo, seguro que pode disfrutar tamén dun, dun, dunha gran escultura dedicada precisamente a, a, a, a unha pantalla, sí, a escultura, ah. sí, do, do entroido, non? Eso en tanto, mira, en Xinzo está a praza en Xinzo hai esa escultura como diz na nuna das entradas de Xinzo, mm. hai ali nunha praza ah. a escultura dedicada a El pantalla. pantalla.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 característica do do, do de Si sí, si, sí. ese totem que ese es totem que a esa outra semana comentábamos, ¿verdad? Que, que ten muitísimo que ver precisamente sí. coa tradición eh, co, co antropoloxía que ti mencionaste ese aí momento, claro Eso, É iso. A antropoloxía, así señor. Moi ben. Si, o relato martes xa xa aquí na casa de, de volta de sí. percorrer todo esto. É moi forte. Pues, o, o desfile, aquí pois pues, o desfile é como como deberían tamén o uh -huh. o domingo pola mañá, son desfiles moi vistosos, moi uh -huh. multitudinarios, uh -huh. con grandes carrozas e grandes uh -huh. disfraces e bueno, que podedes como podes imaginar este ano pois pues, non faltaron as comparsas eh, dedicadas a Shakira e a Piqué, uh -huh. <risas> al criticando uh -huh. o o rei emérito. Uh -huh.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 cos cos coa súa gorra característica de a súa banda mm -hmm. eh o, o seu, a súa chaquetiña militar sí. cos pantalón no, no fondo dos pés aha Co, co medio cubata na man, abañándose de lado pa outro, a gorra que medio que lle caía, sí. e andando como un pingüino, eu xa hasta me creou dúbidas. Ser realmente Le va tamén. E viña do día anterior xa sin dormir. <risa> Ou estaba, estaba facendo un papel de, sí. extraordinario. de extraordinario. Que na man, non? É cun caixato na man, correcto. E non diría, e aquí, non diría aquí, Sí, sí. Diga, sí, Armando. Dime, eh, non dirían esa palabra de decir lo siento, me... non volverá a ocurrir. <ríe> y aquí y aquí en Emonforte, mm. de feito a, a carroza a comparsa que levou uh. tres premios, a, a, a, a máis premiada foi dedicada ao ao rei emédito que levaba por título volando voi. Caraí, moi Un avión, un avión de uns 4 5 metros. Cara, ¿eh? e despois o, o remédito pois eh, escoltado polos polos jeques tirando billetes, cocheando como Di Armando, e bueno, como era, pois claro, pura actualidade, muy eh moi moi ben traballada, moi tal E y... xa vos digo, levou tres premios. Olympus pois que non veia cheques. Moi moi, A verdade é que Ostras, discute... sí, o entreido en Galicia non é carnaval, é outra cousa, é, outra cosa, sí. Sí. Claro sí. O carnaval bien. fai no moitos, pero como de... o como de Galicia non hai. A e despois a después, ver se sí. si consigo eh para pa que semana que ve, contar un caso curioso, como anécdota. Hmm. Hai un rapaz de, de aquí de Sober,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 Ay, pues, sí, sí, un, sí, creativo, sí, un creativo, sí. un muy, creativo, creativo, sí, sí. Exactamente, moi creativo, fai uns disafíos espectaculares que lle levan, puxen pues, xa vos digo, para pa algún ter que traballar ata 2 anos. Despois recolle, xa vos digo, este ano cinco creo recordar que 5, premios, empezando por Arzua Ya hay dos o tres semanas que pusieron ya un concurso de disfraces. Claro, eh, Fue a varios lugares de Galicia. Uh -huh. eh, eso, coñetó cinco premios eh, este año, pero otros años pues también. Muy bien. Pues, pues ya, ya... Pues, pues pues ya, ya os habéis. <ríe> Fal falaremos con él, claro que sí que es lógico, es lógico. Y hasta aquí luego Muy bien Pues muy bien, José Manuel un, una, una grande de Rosalía Que ya vos escuché Que de explicaste sí. eso Por qué do cambio de día Sí, y, sí Y a veces me sale un dibujito Ahora en 10 minutos O que tú, o que, tú o que seguro que será bien recibido Lo pagas Va a estar ben feito una... Bueno, a veces sale mal también no, Casi no. siempre sale bien Muchísimas gracias, José Manuel Un aperta Veña. grande Otra vos Hasta luego Chao, chao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 Ja setmanal, un recorregut apassionant i apassionat Pel millor jazz de tots els temps Presenta i dirigeix en Valentí Julio, con esta música da unos pasos para ir a a, la, a Cambados y vamos a hablar con un cantante ¿Cambados? Sí, a, eh, esto es Cambados sí. vamos a hablar con Jorge Casal que es un cantante que lleva el nombre de Galicia pues, por do, a la por donde vaya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 Vale, pois, pois, pois, pois damos ya razón entón a Armando, pero como compositor sí, eh, eh, parece máis que, eh, eh, doada sí. a, a palabra con respecto sí. a ti, non? E sí. eh, ademais de compositor tamén, coido eu que según teño entendido, com, eres un grande coñecedor especialista en problemas de conducta destes animais, non? Uh -huh. Sí bueno, foi parte, parte da miña vida algo que estou tratando de deixar, porque as lesións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 Eh, tite eh, herdas de teu pai precisamente ese, ese gusto e ese aprecio pola música, non? Pero eh, teño entendido que a, a, o que lín de ti que tiñas un, un traballo extraordinario que foi o Pulso Fuerte, non? Si sí. Si, sí, bueno, foi un, foi un disco que nos deu moitas alegrías estuvemos varios anos xirando con él e todo o que todo foi bo despois eh, parei uns a e agora parece, parece non se sabe que vai pasar que vamos retomar cun traballo eh, novo y parece que, que pode ser que volvamos a carretera outra vez a ver que tal é, entón, eh, entón non no, é no, eh, casi somos primicia entón sí, sí. para dicir a nosos entes que vas a, a ter outro outra nova publicación discográfica non? sí si, sí, si sí, parece que si sí, non ah, estou sí. pensando moito eh? con respecto a xirar ou non pero o sí. traballo está está grabado y, y eso ten que sair, ten que sair a luz mm. como se claro En ese esto... traballo que falaba el antes foi quando o coñecin eu, quando lo encantar. Sí, sí, exacto, exacto, así foi, ya la encantados, vai os sí. vos a niños, xa. Sí, xa fai uns aniños. Sí, sí, sí, sí, según dicías eh, eh, Bueno, según eu comentaba Ou por lo menos co coñecía da tua trayectoria mm, sí, eh, eh, eh, Dicías que a túa má Ese que, sí que tiña unha voz bonita Pero ti erráchela tamén Logo, entón sí. Dices de que estás traballando <ríe> neso, non? Eu fago cancións e despois Voto moita cara e as canto Pero a que sabe cantar de verdade é a miña nai Bueno De China máis que unha Re recíbelo non, quer decirse que exactamente, si, sí, si, sí, si. Sí. Totalmente, Genes totalmente. Tenes que, que, que erdas, estoy tamén logo entón. Uh -huh. Bueno, entón aos <risa> nosos ointes podemos decir que que esa primicia ten un título ou non. Non ten nada, de momento, de momento foi unha unha grabación moi, sí, de, sí. moi moi caseira que fixemos aquí en, en Galicia, na casa <risa> dunha casa dun compañeiro. <risa> eh, y bueno, eh, no seu día era con idea de uh -huh. de sacar de, de una manera muy precipitada para no un plenoado ritmo, seguir girando, sí, sí, sí, sí, pero al bueno. final as cousas un mais tempo do, do que eu esperaba y bueno, y ahora estou estou pensando moitas cousas, pero pero si sí, eh, eso ten forma, faltaría solo editarlo y y darle para diante, volver a xuntar a banda uh -huh. y salir a girar gira otra vez. Sí, bueno, sí, pois pues gracias a tú Como uh -huh. compositor Gracias pues a composición É grande paixón pola escrita Según me teñen sí. dito Si, é o que me gusta o que me gusta Te... as letras Escribir eh, pues, de, uh, Me bebe. desenvolgo máis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 Cole, debe debeu ser, debeu ser que ela chegouse aí con, con, con traxe e todo e entón pues, <risa> Claro, é que e que do Armando de traxe impoun moito, unha <risa> ten percha, ten percha. É, é unha figura moi respetable por supuesto que, sí, que, que chega aí no? pa, parece que fala un catalán moi moi accesible, non? Muy fluido, muy fluido. <risa> muy fluido. Ah, aquí Jorge, acordaste, ¿acordaste el primer día cuando decían eh, vaynos a falar en castelán o en catalán, y tal, hasta en cuando ellos <risa> falen en galego y tal, le dicen, pero usted es galego de verdad, digo, sí señora, de tu no, cabeza ninguno, desde este hombro a este. <risa> sí, sí, no, no se le olvidó una pero niña, es, de, ay, con esa el... labor que hace desde ahí mantendo viva pois a patria, a terra e a lingua oh, sí. eh, para toda esa xente que está un uh -huh. pouco lonxe, pois eh, sempre vos digo que é admirable. Que... Parece ser que algúns desconhecidos que estaban na gala dicían que o catalán que fala tío é moi parecido nos idiomas.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 e nunca e nunca os publico, non como como alcansancións, eu teño moitas máis cancións son publicar que publicadas. Simplemente eso, pero, pero de verdade que apenas me atope un pouco en forma, teño que sacar polo menos un par de libros seguidos. <risa> pois pues es, xa, xa sabes, nosotros faremos de hm mm, iniciación eh, ou publicación directa para todos os nosos ointes, eh? Saibas, de embaixadores cataláns. exactamente. Aí <risas> que Como mínimo, escoita, falando como idi Armando queriache preguntar con respecto aos cabalos e tal, as túas lesións teñen algo que ver cos curros ou algo? Si, sí, eu xa sei non é un curro. Si, sí, si, sí, sí, vamos a ver, eu, eu teño, bueno, eh, a, la, a labor que fago eh, co pueblo de Sabucedo, ah. que foi unha unha labor incansable mantendo mm.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 o ano pasado na nariz ou ano pasado un par de costillas esas cousas sempre están aí, no, pero o peligroso é é máis ben ó, bueno, pois esa esa parte da miña vida que de, que dediquei, que que xa cada vez dedico menos a traballar con animais particulares, non con problemas conductuais que que adho, ser animais, pois pois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 pois xa lesionaron sí. a alguna persona ou xa se atopou en un momento avanzado do problema e aí cando moitas veces pa pasan cousas eu teño moita sorte que ainda son bastante ágil e evito moitas, non, pero de vez en cando pois pasaban, pasaban cousas e, e por eso pois eso é incompatible con pois con estar de gira tocando ou con desempeñar outro tipo de traballos, por eso es eso foi un pouco mm. menguando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 e, bueno, con máis ou menos risco tratar de chegar a raíz do problema e para iso necesitas que el se explique e para que te explique tens que crear unha serie de condicións nunha lingua que fai moitos anos que os humanos xa non falamos. Si, desde logo. Si, si, si. Bosta. Tu ti, como unha loitador máis entonces aportas o traballas ou participas É como un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 para levar a rajatabla o tema do bienestar animal, que aí outra pasonde eu sempre digo que se ven barbaridades e despois nos tachan a todos igual, pero en sabucedo, prima o bienestar animal, iso os auxiliadores máis preparados do mundo para para inmovilizar un cabalos en paos, en cordas, en fermes, se se se se se se se se se se As, dunha maneira rápida limpia, sobre todo moi eficaz sin danos nunca para o cabalo inmovilizamos, desparasitamos cortamos crines para saber uh -huh. que ese cabalo xa está tratado, curaselle uh -huh. se trae alguna herida do monte, uh -huh. alguna mordedura do lobo, que sexa uh -huh. eh, curase, limpase, desparasitase e andando outra vez para a súa vida en libertad uh -huh. ou tamo máis a pues, eh, eso é como aquel, la, aquel que dice, dice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 sorprenderías de, sí. de como de como recordan caballos que, que traté e despois volvín ver anos e anos despois no. ou que me echaban tempo despois porque tengo outro problema uh -huh. y e verme y automáticamente, e, e, que, Dofiles, e que, sí. a, automáticamente eh que eh ¿no? automáticamente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 para ponerle a uh, casa lo que decían él eh, decía, <tose> y y, y eh, eh, ya que el ferrador eh, no le ¿no hacía falta a Talos? no Sabes que algunhas veces Eu acordome de, de que un ferrador Ataba a perna de llante para que non se moveran moito E, tal, e aquel, claro. aquel ferrador que tiñamos ali na aldea Non, non, non nos atabas de, Debía ser que, que Coñecía os animais E os animais deixaban hai ferradores, claro, ferradores por aí que son Que fan máxia Porque o final teñen que ser valentes Porque...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 Vale, pois moi ben uh, Jorge, agra agradezo moitísimo a conversa que tivemos hoxe, que teñes un grande éxito eh, e moitísima sorte en ese, eh, en ese teu traballo de, de embaixador e ao mesmo tempo pois que disfrutes con esa nova composición que estás facendo eh, Moi agradecido, Eu eh, sempre un, un enorme placer charlar un ratinho con vos gracias de novo por, por manternos en, en parte aí mui eh, eh, bendito vivo e cando que idades aquí meten, xa sabedes. Un aperto grande, bien, Jorge, ah. Unha aperta moi forte e a toda esa familia de Galicia ame. Moitísimas gracias que nos vexamos pronto, meus amigos, vale, todo, bien, ya, ya. E despedímonos amén. de todos, veñan. Si, sí, vamos a despedirnos. A David e queridos Rein. Grazas a Fernando por estar aí, grazas a E eh, como non, este que vos falou foi Armando Fernández que a se xova o descanso a Rúa Vosa Liberdade e deico a xoves que ven.